Dirua txarra homen da, edo hori entzuten dut, nik maiz nere ingurunean, eta dirurik ez balego, mundua hobelitzatekela, diru, dirua hori ez trukea erabiliko bagenu, eta bar, eta bar, eta nik pentsatu dut benetan. Eta zer da dirua, ez bada ba justuki trukatzeko tresna bat. Nik zure barazkiak berbaitut, eta zuri nire eskulanak, ez baizkiz, zaizkizu interesatzen, edo, edo dirua... Eren funtzioa betetzen duen terresna bat dut, edo ez dut diaten. Eta orduan, zer euskoak txarrak dira, euskoak dirua, dirua da, euskoak. Eta ongiru itzen zaizkigu, e, bertako ekonomia sustatze dutelako, ez dagolako espekulaziorik. Eta on, ongiru atxe maiten dugu, dirua da. Orduan, diruarekin gauza onak egin daitezke. Erromatarren garaian, dirua gatza zen. Gurtik datorre gure zale, edo salario, edo... Hortik datorri izena, soldaten izena, gaur egun gartza harrautze prihitoan botatzeko, baina garaian dirua zen, orduan ze gartza txarra da, edo izan zen, edo ez dakit, diruak kriston tresna da. Eta tresna guztiak bezala, egin daitezke gauza honak, edo gauza txarrak, norbaite gartzen mahu bere furgoneta, eta sarraski bat egite mahu bere furgonetarekin, furgoneta ez da bilakatzen deabruaren tresna. Sarraskia pertsona batek egin du furgoneta bat da, ibilgailu bat da, kitxo, eta diruarekin gauza bera, beraz, ez, dirua, ez da txarra. Eta batzuetan iruditzen zait, konservadoreak, baino konservadoreagoak garela.